En dag hittade Tommy och Annika ett brev i sin brevlåda. Till Tommy och Annika stod det utanpå. Och när de öppnade det hittade de ett kort där det stod så här: Tommy och Annika ska komma till Pippi på födelsedagslas i morgon eftermiddag. Klätsel var ni vill. Tommy och Annika blev så glada så de började hoppa och dansa. De förstod mycket väl vad det stod på kortet, fast det var lite underligt stavat. Tommy och Annika hade förstås köpt en present åt Pippi. De hade tagit pengarna ur sina egna spargrisar och på hemvägen från skolan hade de sprungit in i leksaksaffären vid Storgatan och köpt en mycket fin. Ja, vad det var, det skulle vara en hemlighet så länge. Nu låg presenten insvept i grönt papper och med mycket snören om och när Tommy och Annika var färdiga tog Tommy paketet och så träskade de iväg fyllda av mammas ivriga förmaningar att akta kläderna. Annika skulle också få bära paketet en bit och när de lämnade fram det skulle de hålla i det båda två kom de ju rän som. Man var nu inne i november månad och skymningen kom tidigt. När Tommy och Annika gick in genom Villa Willekullas grind höll de varandra hårt i handen för det var bra nog mörkt i Pippis trädgård och det gamla träden som just höll på att tappa sina sista blad susade så dystert. Höstaktigt, sa Tommy. Så mycket trevligare var det att se alla de upplysta fönstren i Villa Willekulla och veta att man skulle dit på Földsöras kalas. I vanliga fall brukade Tommy och Annika kila in köksvägen men idag gick till stora ingången. Hästen syndes inte till på verandan. Tommy knackade belevat på dörren. Därinifrån hördes en dov röst. Vem kommer i den mörka natt på vägen till mitt hus? Är det ett spök eller blot en liten fattig mus? Nej, Pippi, det är vi. Skrik Annika, öppna. Då öppnade Pippi. Åh Pippi, varför sa du det där om spök? Jag blev så rädd, sa Annika och glömde alldeles bort att gratulera Pippi. Pippi skrattade hjärtligt och slog upp dörren till köket. Oj, vad det var skönt att komma in i ljus och värme. Földsdagsfesten skulle vara i köket, för där var det trevligast. Det fanns bara två rum på nedre botten. Det ena var salongen och där fanns ju bara en möbel och det andra var Pippis sovrum. Men köket var stort och rymligt och Pippie hade gjort så fint och i ordning där. På golvet hade hon lagt mattor och på bordet låg en ny duk som Pippie hade sytt. Blommorna som hon hade broderat såg visserligen rätt märkvärdiga ut, men Pippie påstod att det växte såna blommor i Indien och då var ju allt som det skulle. Gardinerna var fördragna och i spisen brann det så det knastrade. På V-skrubben satt Herr Nilsson och slog två grytlock mot varandra och längst borta i en vrå stod hästen. Han var också bjuden på festen förstås. Nu kom Tommy och Annika äntligen ihåg att de skulle gratulera Pippi. Tommy bockade och Annika neg och så lämnade de fram det gröna paketet och sa – Ha det nära en att gratulera! Pippi tackade och slett ivrigt upp paketet. Och där låg en speldosa. Pippi blev ren tok i afförtjutning. Hon klappade tommen och hon klappade an i gång och klappade speldosan och hon klappade omslagspappret. Så vevade hon på speldosan och med mycket pling och plong kom där fram en melodi som nog skulle föreställa Akt du käre Augustin. Pippi vevade och vevade och tyckte sklämsk av allt annat. Men plötsligt kom hon ihåg nånting. – Kära hjärtans, ni måste ju också få era födelsedagspresenter, sa hon. – Ja, men det är inte våran födelsedag, sa Tommy och Annika. Pippi tittade häpet på dem. – Nej, men jag har ju födelsedag, vet jag, och då kan jag väl ge er födelsedagspresenter också. Eller står det skrivet någonstans i era läxböcker att man inte kan det? Är det någonting med pluttifikationen som gör att det inte går? – Ja. –Nej, det är klart att det går, sa Tommy, fast det brukas inte. Men jag för min del vill gärna ha en present. –Ja, med, sa Annika. Och då sprang Pippi in i salongen och hämtade två paket som låg på klaffbyrån. När Tommy öppnade sitt paket hittade han en sorts liten flöjt av älfenben och i Annikas paket låg en vacker brås i form av en fjäril. Fjärilens vingar var besatta med röda och blå och gröna stenar. Nej nu när lärare fått sina förstårspresidenter var det dags att gå till bord. Massor av kakor och bullar stod uppdukade på bordet. Kakorna var ett konstiga i fazonen men Pippi påstod att det hade såna kakor i Kina. Så hällde Pippi upp choklad med vispgrädde i kopparna och så satte de sig.